Tervetuloa seuraamaan podcastia Alexis Kiven elämästä ja teoksista. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja tässä äänitteessä kerron pääpiirteissään, miten Alexis Kivi eli ja kuoli ja minkälaisia kirjoja hän kirjoitti. Alexis Kivi on meidän kansalliskirjailijamme. Tämän aseman hän sai tosin vasta 1900-luvun alkupuolella. Silloin, kun hän eli 1800 luvun puolenvälin jälkeen, niin silloin häntä ei arvostettu kuolemansa saakka kirjailijana oikeastaan sillä tavalla, että se olisi ennakoinut tulevaa kansalliskirjailijan asemaa. Hän on säilynyt mysteerinä aivan meidän päivimme asti. Useimmat kiven hienon tuotannon henkilöistä ovat meille tuttuja. Nummisuutareiden ja Jukala-veljesten rinnalle kivi onnistui lohtimaan mitä kiehtovampia hahmoja, jotka kiinnostavat tutkijoita edelleen. Suomen lähihistoria ja populaarikulttuurikin on paljon velkaa kiven hahmoille ja kaunokirjallisille tuotteille. Kivi edusti fenomaaneja. Fenomaanit olivat tällaisia kansallisuusaktivisteja, jotka unelmoivat Suomen valtiosta. Ja Venäjän vallan alla, kuoltiin se oli kuitenkin aika kaukainen päämäärä. Ja haaveet itsenäisyydestä, tasa-arvosta ja demokratiasta, niin ne oli monesti ihan pilvilinnoja. 1860-luvun fenomaaneissa oli ideologia, ideologia poliitikkoja, kansainvälistajia ja loppareita moneen suuntaan ja muutama suurliikemieskin. Aina oikeastaan, mitä puuttuu, oli suomenkieliset kansalliskirjailijat. Ruotsinkielisiä kyllä oli. Esimerkiksi Ruunepäri kuului tähän joukkoon ja hän kirjoitti kaiken ruotsiksi. Mutta tarvittiin joku ääni, kansan ääni, joka voisi rahvaankin kielellä puhua koko kansan puolesta. Ja tällainen ääni löytyi Aleksis Kivestä. Kiven suhde ruotsin kielen oli kiintoisa, Kun hän oli koululainen, hän oppi hyvin ruotsia ja kirjoitti jopa näytelmän, Dansen ruotsiksi. Myöhemmin se suomennettiin ja kehittyi viisinäytöksiseksi näytelmäksi, jonka nimeksi tuli Nummisuutarit, 1864. Kun Nummisuutarit ilmestyi, kivi ei enää kirjoittanut mitään ruotsiksi, hän kyllä ymmärsi ja puhui ja kirjoitti ruotsia ihan ilman virheitä, niin kuin olisi oma äidinkieli ollut, ja luki maailmankirjallisuutta esimerkiksi Shakespeareakin ruotsiksi. Mutta sielultaan kivi ei kuitenkaan ollut niin kaksikielinen kuin olisi ehkä luullut. Ja kun hän alkoi kirjoittaa kaunokirjojaan, näytelmiä, runoja ja, ja sitä romaania Seitsemän veljestä, niin hän teki kaikki suomeksi. Kivi oli köyhä kuin kirkorotta. Hän näki paljon nälkää ja, ja monet taiteelliset luomukset niin syntyivät ihan nälkäkurjelta, joka, joka ei ollut välttämättä muutamaan päivää ruokaa saanut. Kivi sai paljon rahallista tukea monilta ihmisiltä, jotka tuki, auttoivat häntä antamalla rahaa pieneen tai isoon tarpeeseen, kun hän köyhän aloitti opiskelu Helsingin yliopistolla, niin yliopisto myönsi ensimmäiseksi vapautuksen lukukausimaksusta. Hän sai kahdesti köyhille ja kunnialliselle tarkoitetun keisarillisen stipendin, vaikka ei ollut edes opiskellut mitään. Ja näin tuettuna hän, hän sai mahdollisuuden kokeilla siipiän kaunokirjailijana. Kiven ystävät tukivat häntä avoimesti tai sitten ilman suurta julkisuutta. Näihin ystäviin kuuluivat muun muassa Karlo Päripum, suomalaisen teatterin perustaja, sekä Fredrik Sygneus, joka oli estetiikan professorina Helsingissä. He junailivat kivelle valtionpalkinnon nummisuutareista 1860-luvulla, vaikka Augusta Alckvistia, Johan Ludwig Ruhnepärin uutusteokset kilpailivat samasta palkinnosta. Kivi oli ylioppilana varsin vaitonainen kaveri. Hän ei julkisesti puhunut oikeastaan mitään, ei pitänyt esitelmä esitelmää, ei alustuksia eikä muitakaan puheita. Hän kärsi sairaaloista esiintymiskammosta. Kynämiehenä tilanne oli täysin toisenlainen. Hän oli jo nuorena niin riemastuttava kirjailija että nuoremman polven fennomaanit odottivat hänen hengen tuotteitaan kuumeisesti. He haltioituivat nummisuutareista, sen realismista, omaperäistä juonesta ja runollisista yksityiskohdista. Sitten kivi löysi Sarlotta Lönkvistin, tällaisen yksinäisen vanhan pian, jonka kotona siunti, jossa hän asui seitsemän vuotta. Hän oli vuokralainen ja pienessä huoneessa kirjoitti kaikkein tärkeimmät kirjansa. Sarlotte Lönkwiston mysteri, hänkin. Hänestä ei paljon, paljon mitään tiedetä, muuta kuin että tämä fanjurkkarsin tila, jossa hän asusteli, niin se oli välillä pakkohuuuttokaupan kohteena. ja, ja, ja Kumma kyllä, niin se säilyi sitten kuitenkin lönkvistille ja kivikin saattoi siellä sitten asustella. Kivi oli kaikkelle velkaa ja lainas koko ajan lisää. Kumma kyllä, hänen ystävänsä tukivat tätä taipumusta, kun puhuivat velkoille ja jopa lainasivat kirjailijan puolesta eden rahaa joltain muilta. Tavallaan kivi oli suuri lapsi, hän oli herkkä. Oli iloinen, välillä hyvin surullinen ja ruinasi ihmisiltä, keräsi ympärille ihmisiä, jotka halusivat häntä auttaakin. Vaikka kivi oli kärsinyt aika vakavasta, huonosta lapsuudesta, niin hänen päävastustensa professori August Stahlqvist oli kokenut paljon kurjamman lapsuuden kuin kansalliskirjailija itse. Ja... Aikuisena Ahlqvist päätti kostaa häntä kiusanneille henkilöille, ja niin hänestä tuli aika äärimmäinen, äärimmäinen ihmisenä. Hän moitti katkeraan sävyyn kaikkia vastaansanoja ja huonoja suorituksia, ja kun hän meni yliopistouralla ja kohosi opettajana eteenpäin, professori oli mukana myös kaikenlaisissa palkintolautakunnissa, ja ja siellä kivi ensimmäisen kerran törmäsikin häneen. Professori Alkvis saattoi esimerkiksi palkita lautakunnan mukana hänen teoksiaan, mutta sitten heti perään niin haukkua niitä pystyy niin vaikka Suomettarissa, joka oli hänen äänen kannattajansa. Kiven tuotannossa... Lyyrinen ja draamallinen eli näytelmällinen ja eppinen taide kulkiva käsi käsikädessä koko hänen uransa ajan. Hänen näytelmiä on luonnehdittu runolisiksi eli lyyrisiksi, kirjailijan käyttämä runsaan runokiele vuoksi. Runomittane sananparsi oli kivelle niin tyypillinen, että siitä tuli oikeastaan hänen tavaramerkkinsä. Runoilijana kivi kulki omia polkujaan ja loi persoonallisia käytänteitä Vähät välitti yleisesti hyväksytyistä säännöistä tehdä runoja oikein. Mutta se, mitä me kivestä oikeastaan kirjailijana tiedämme, liittyy hänen näytelmiinsä. Näytelmä ja kivestä tuli oikeastaan Karlo Päripumin ansiosta. Karlo Päripum, joka oli perustanut Porin, Porin teatterin, niin hän jatkoi teatterijohtajan uraa Helsingissä. Ja hän tarvitsi näyttelijä seuruettaan varten uusia näytelmiä. No niitä tuottivat muun muassa Minna Kant ja Alexis Kivi. Kivi teki oikeastaan toistakymmentä näytelmää pelkästään sen takia, että päripuun voisi niitä esittää näyttelijöidensä kanssa. Kiven näytelmät olivat hyvin käytännöllisiä. Niiden tavoitteista oikeastaan tärkein oli se, että niitä pystyttiin näyttämällä esittää helsinkiläisille. Niissä oli paljon vaikutteita ulkomailta, esimerkiksi Shakespeareilta tai Ranskan Moliääriltä tai komedia Kiven kaikkien vakavien pienoisnäytelmien päähenkilöt olivat naisia. Vaikutteita tuli myös pohjoismaalaisesta kirjallisuudesta, esimerkiksi Tanskasta. Shakespearein Kivi oli tutustunut Fredrik Sykneuksen kautta, joka luennoi englantilaisesta kirjailijastani Helsingin yliopistolla. Sykneykselta nuori kivi oppi, mitä kunnon draamalta edellytetään. Tapahtumasarjan pitää olla keskitetty ja, ja oikeastaan juonessa ei saisi olla mitään kauheita suunnanmuutoksia. Toimintaa ei välttämättä tarvi kauheasti olla mietitys tilanteessa on ihan riittävästi aineksia kunnon, kunnon draamaan. Ja niin kivi perehtyykin ruotsin kielellä Shakespearein näytelmiin ja sen vaikutukset näkyvät sitten hänen, hänen näytelmissä. Kiven näytelmät olivat aika sotaisia ja tästä voi päätellä kiven lähteneen juuri Shakespearein kelkkaan. Shakespeare hän kirjoitti näytelmiä juuri kuninkaista, jotka kävivät sotia, tai sitten sotapäälliköistä. Todella suuri merkitys kiven näytelmiä oli hänen parhaimpi ystäviensä kuuluneella Emil Nervanderille. Nervander oli kaupunkilainen professorin poika, joka ei vieroksunut, vieroksunut kiven kaltaista köyhän räätälin poikaa. Tavatessaan hänet Helsingissä 1857. Nervanderilla oli ulvilalaiset sukujuuret. Tai oikeastaan kullaan paluksella, siellä oli kotosin Nervanderin suku. Myös Nervander kirjoitti näytelmiä. Hän ja Kivi varttuivat näytelmäkirjailijoksi Fredrik Sykneuksen jalkojen juuressa. Kivi ja Nervander kirjoittivat yhdessä näytelmää kullervosta joka oikeastaan ilmestyi kiven tuotteena. Ja sitten kivi teki näytelmän Markareetta, joka sekin syntyi nervanderi oli Markareetta kertoi Suomen sodasta ja se oli oikeastaan kive vastine Ruuneperin Vändik tarinoille. Siinä korjattiin joitakin asiavirheitä, jotka, jotka Ruuneperi oli, oli tehnyt oman tuottoksensa kanssa. Kiven näytelmäkirjailijan uran tähtihetki oli LEA-näytelmä ensi 1869. Se oli kiven parhaita näytelmiä ja kun ensi oli tarkoitus pitää, kivi ei kuitenkaan uskaltautunut menemään sinne paikalle, koska hän pelkäsi reaktioita ja niin hän meni jonnekin muualle sitten, kun muut esiintyivät. Karlo Päripum, joka on kiven tuotantoa arkistoinut suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon, niin sijoitti sinne myös alman näytelmä joka ilmestyy vasta kiven tuo kuoleman jälkeen. Se oli jäänyt kesken ja sen takia sille ei ollut edes nimeä. Ja myöhemmin tämä näytelmä nimettiin juuri Almaksi. Alma oli... Oli oikeastaan osoitus siitä, kuinka hieno näytelmäkirjailija Kivi oli. Hän pystyi samaan aikaan kuvaamaan luonteita ja porvallista murhenäytelmää, komedia, nuorisokuvausta ja kartanoromanttista säätyläismeininkiä. Kaikkea yhtä aikaa. Mukana oli erilaisia vaikutteita ja sisäkkäisnäytelmä ja myös, myös ihan tämmöisiä vahvoja filosofisia ajatuksia. Kuten jälkipolvet hyvin tietää, niin kive, kivi oli vähän viinaan menevää sorttia, eikä ihan vähän. Vaikka hän oli vähän rahaa, niin alkoholi hänellä kyllä kuitenkin sitten löytyi, löytyi sitten killinkeä ja, ja hänen parhaat ystävänsä, Bäripum ja Nervander, häntä siinä sitten auttoivat. Joskus kävi, kävi sitten ohrasesti, että ei oikein, oikein tullut taiteen tekemisestä mitään ja... Ja, ja yhden huvinäytelmistään Olvi-Retki Sloisingenissä vuodelta 1866, niin sen hän oikeastaan pilasi ryppämällä. Hän oli tehnyt jo näytelmän käytännössä valmiiksi ja hänen piti sitä esi esittää sitten ystävä ja asiantuntijajoukolle, mutta, mutta humala päissä niin, niin tuota lukeminen epäonnistui täydellisesti ja yleisö lähti kesken esityksen pois. Ja ja sen takia ei sitten ja julkaistu vasta kun 1900-luvulla, sitten kun se löytyi kivejäämistöstä. Kiven tärkein teos on kuitenkin Seitsemän veljestä, joka on suomalaisen puhe, suomen puhekielen muistomerkki. Siinä on nähtävissä melkoinen määrä 1800-luvun todellista kansankieltä Suomesta. Siihen aikaan puhekieli oli vielä aika sellaista autenttista, eli, eli koskematonta. Eli se, sitä ei ollut muutettu vielä oikeastaan mihinkään suuntaan. Murresanat ja, ja puhekielisyydet olivat sellaisenaan esillä. Ja kivi näki päämääräkseen jäljentää sen sellaisena myös sitten seitsemän veljeksen suuhun. Seitsemäisveljeksi se ei myöskään otettu kantaa politiikkaan eikä uskontoon. Siinä saatettiin ylemmille luokille vähän irvistellä iloisesti, mutta ei pahan suovasti. Korkeimmat virkamiehet ja keisari jätettiin rauhaan suosiolla ketään ei syytetty riistosta, ei alistamisesta eikä vuosisataista sorrosta. Eikä sananvapauden rajoja koeteltu oikeastaan millään lailla. Että sen pohja, romaanin pohjavireenä oli oikeastaan ihan uskoja, ja rakkaus suomalaisuuteen. Että toisin kuin Ruunepäri tai vaikka Sakari Topelius, niin kivelle oli tärkeää tähdentää sitä, kuinka huumori oikeastaan niin suomalaisilla kukki hienosti ja, ja täydentää sitä omalla tuotoksella. Kirjoittaessaan seitsemää veljestä, niin kivi paranteli loppuun niitä haavoja, joita aika oli jo ehtinyt hänen lyödä. Teoksessa näkyi tulevan kansalliskirjailijan usko sivistyksen sivistykseen, kirjoihin ja lukemiseenkin. Kivi oli sellainen rauhan lapsi, että hänestä ei ja olisi saatu, toisen kuin ruunepäristä tai topelioksista. Mutta tappelukuvajana hän oli aivan lyömätön. Hän tiesi ihan omakohtaisesti, miltä tuntui olla kunnon nyrkkitappelussa. Ja sen takia Jukolan veljeksekki saivat toukolossa mätkiä sydämessä kyllyydestä naapureitansa. Mutta seitsemäs veljekses ei sentään ketään murhattu, eikä edes vammautettu. Siihen asti kivi ei olisi lähtenyt koskaan. Seitsemän sisälsi kotomaan ystävälliset äidin niin kuin kirjailija itse muotoili asian. Kirjailija usko Suomala, Suomen kansaan korostuu äärettömän onnellisessa lopussa, jossa hyvien ihmisten kylässä ja kotomaassa kaikella oli paikkansa perheestä ja pelloista ja oman arvon tunnosta lähtien. No sitten kun Seitsemän veljestä ilmestyi, niin, niin siinähän kivelle kävi sillä huonosti, että alkis sen sitten heti haukkui pystyyn ja Alkvist toimi käytännössä niin aika raskaasti, raskaalla tavalla. Hän koki, että, että kivi on niin suuri vihollinen hänelle, että, että hänen on pakko ampua, ampua hänet alas. Kiviä hän ei ollut oikeastaan hänelle mikään, mikään iso vihamies tai, tai vastustaja päin vasto. Kivi oli aika heikko kirjailijana, mutta silti Alqvist Omassa lehdessään Finlans Almenna Tiidingissä käytännössä murskasi kiven mahdollisuudet toimia kaunokirjailijana. Kirjoituskriitikoilla oli noihin aikoihin aika paljon valtaa. No, sitten kun kivi oli tästä masentunut ja jopa sairastunut sitten fyysisesti ja kuollutkin, niin kiven kuoleman jälkeen niin ei, ei todellakaan muuttanut. Mielipidettänsä vaan julkaisi saman kritiikin vielä kaksi kertaa toisissa lehdissä ruotsiksikin. Ja sitten teki jopa, jopa pilkkarunon Aleksis Kivestä. Eli hän säilytti ihan hamaan kuolemansa saakka niin tämän kiveä vastustavan asenteensa. Ja vaikka Kivelle kävi oikeastaan aika huonosti tässä loppuvaiheessa, niin jos hänen elämänsä katsoo pitkän, pitkän aikaa, eli sen, mitä, miten hänen elämänsä meni, niin kyllä hänelle paljon hyvääkin tapahtui. Hän oli oikeastaan, oikeastaan ensimmäisiä sellaisia kirjailijoita, jotka saivat niin kuin mahdollisuuden aika hyvin keskittyä kirjailijan työhön, vaikka nälkä olikin monta kertaa, niin, niin tuota, hänellä hän oli paljon hyviä päiviä, jolloin Kynäkulkija hän koki olevansa juuri oikeassa elementissä. Hän oli selviytyy joka elämänsä läpi, kuin tällainen lapsi, lapsekkaasti hän nautti kaunista auringosta ja, ja luonnosta. Luonto oli hänelle hyvin tärkeää ja, ja sitten muut ihmiset näkivät se hänen ympärillänsä, että, että mitä arvokas kivi itsessään on ja tukivatkin häntä sitten jopa rahallisesti. Ihmishahmonahan kivi ei ollut koskaan mikään näyttävä ilmestys, että hän oli 170 senttiä mittaa, painoi ehkä 5-60 kiloa, koska ei, ei pystynyt, saanut syötyä paljon ja sitten alkoholi vielä, vielä enemmän verotti fysikkaa fysiikkaa. Sitten kun Kivi sairastui, hän asui yhdeksän kuukautta veljensä mökissä Tuusulassa. Kuolimökin olohuoneessa hän teki kuolemaa, riutui käytännössä hengeltä. Kuolema koitti 31. päivä joulukuuta 1872 kello neljä aamulla. ruumiista kiteytyi kuolivuotella lausuttuihin historiallisiin viimeisiin sanoihin, minä elän.